Присъствие и отсъствие 2. Така е озаглавена изложбата, която се открива днес вечерта в галерия Русита. Автор е Елена Петева. Родена е в София, учи изкуство в Съединените щати и след много специализации в Европа и Америка. Днес тя преподава рисуване и живопис в университета на Масачузетс Дартмут. Добър ден! Добър ден! Добър ден казвам и на Русица Гецова, която е галерийската на галерия Русита и както гласи един а, популярен израз, а, виновника за това да се случват такива събития в София. Впрочем, за втори път, втора изложба по темата за присъствието и за отсъствието, нещо, което по някакъв начин резонира в а, а, съдбата на самата Елена. Така ли е Елена? Ти присъстваш и отсъстваш от София и да, от родината а, си? Едновременно, а Тъй като... Живея в Штатите, но тук също идвам всяка година, почти всяка година, и имам щастието да направя втора изложба вече в Галерия Русита. Първата беше през 2015, и сега е втората със същото заглавие присъствие и отсъствие. Какво е различното? Ами, първо бих искала да кажа, че тази изложба е посветена на баща ми тази втора изложба. Той беше професор в факултета по журналистика в Софийския университет. И с тази втора изложба завършвам фактически цялата серия присъствие и отсъствие, която се състои от многобройни рисунки въглед върху хартия. И също в тази втора изложба има и видеопрожекция а, която се нарича междинните. Междинните? Междинните като хора или междинните като състояния? Междинните като състояния. А, може би да ви кажа малко повече за самата работа. А, това е мултимедийна работа, която се състои от рисунка на портрет, върху която се прожектира променящия се образ на същия портрет. Т.е. вълнува Ви концепцията за време, за преход и това как се променя едно човешко лице или един предмет, състоянието през което преминава? Да. А, всъщност целя да уловия ефимерната същност на сега, паметта за миналото, преди и усета за това, което предстои след. И да съзнам една по-дълбока или по-истинска реалност, в която едновременно съществуват нашето присъствие и отсъствие. С какво ви заинтригува тази концепция? Да попитам. Ами, а а, да. много ми харесва изложбата на Елена Петева. А, тя е изключително перфектна в а, всяко отношение, в самата, нали, подбре, а, в самата Самия израз на, на, на нейната рисунка. Тя е като една... А, изглежда като хиперреалистична, но всъщност като се гледа човек, тя е съедно като а, на, а, топографска карта. Штрихите с, а, са вълнообразни и изграждат формата. А, едновременно с това фонът е изключително изчистен бял и въздействията много директно. Освен автопортретите на художничката, ние всъщност виждаме и образите на родителите. Доколко е важно това за формирането на културната памет, Елена? Ами, всъщност точно това е едно от най-важните неща за мен тук, защо се връщам винаги в България, всяка година и кое а, всъщност ме е формирало като чувствителност и човешко възприятие, а, моят съмен кръг и също най-близките хора на моето семейство и приятелите. А, и именно за това те са а, хората, които присъстват в тези портрети. Отправна точка отправна към, към другите светове или опорна точка? В чистия смисъл. В България има и друго значение на опорна точка по отношение на информационното поле, но а, това е нещо, от което тръгвате за да вървите навън или нещо, към което се връщате като към, като към котва, като към център, mm -hmm. който ви държи? Мисля, че всъщност и двете. Ам... Има ли това креативен потенциал в чужда среда? Да, мисля, че да, защото света става все по и по-отворен и а, хората като мен, хора, които са българи, но живеят другите или от други държави, а живеят в и трета държава, са много... И ам, начина на изразяване и светоглед и същност на тези хора, които също ги наричам междинните, ам, мисля, че е от интерес и се разбира от много, понеже все повече и повече пътуваме и все повече и повече това, откъде сме, се става не сингуарно, а, а в множествено число. Все повече хора се идентифицират с това преминаване през присъствие и отсъствие от определени места. Русица спомена, че има много сериозен реализъм в вашите работи. Това четем и в уводните балежки на куратора на изложбата Свилен Стефанов, който предупреждава, че реализмат на тези портрети не бива да ни подвежда. Същото с това ние знаем, че има сериозен интерес към реализма, фотореализма, хиперреализма, не от сега. А можем ли да говорим за нещо като завръщане на интереса към, към реалното в изкуството? А, да, мисля, че независимо какви са движенията в изкуството, реалното винаги а, продължава. Не винаги е на на върха, което е най-актуално, но винаги продължава в изкуството. По повод моите работи, начина по който мисля за тях, в тях има реализма, това не може да се отрече, но също както куратора на изложбата така добре каза, има и концептуализма което е рационалността на работата и също психологическия портрет, който за мен е от изключителна важност, за което вече реализма не е до толкова необходим, но за мен е интересно да ги комбинирам всъщност реализма с психологическия портрет и с концептуалното в а, една група от произведения. До вечера е откриването. До кога ще да. продължи изложбата? А, изложбата до 31 юли. А така че моля да заповядат всички, които искат да се насладят на изкуството на Елена Петева. За Аз малко в София. Впрочем, цялата тази тема за преходността по някакъв начин се свързва с концепцията на вашата галерия, тъй като винаги изложбите са за много кратък период. <laughs> Да, и, и ни карат да се замислим за преходността, за разлика от повечето галерии, изложбени пространства. Винаги ли ще държите на това? Ами, аз бих искала да са по-дълги, но просто някак си така се получава в организацията, че се сгъстяват. Ритм, това ритмична е, бих, кратка да, стъпка. Грешка е в нали, политиката на галерията бих казала. Бих искала да са по един месец, за да може по-дълго хората да ги виждат. Но пък това засилва и интереса към тях. Само две седмици да. до 31 юли. Присъствие и отсъствие на Елен. Съм Благодаря ви, че бяхте в студиото на Хоризонт Дообът.